Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Suratu Zulzila. Suratu Zilzala Surah 99 yenye aya 9 Ana saa mwenyeziangu nitukufu subhanahu wa ta'ala Idza zilzalatil ardu zilzalaha litakapotikishwa ardu tikishon taku kubwa wa akharajati al-ardu athqalaha na ikatoa ardu vizito vyake madini mahiti na kila kitu kilichomo katika tumbo la ardh. wa kala al ambapo atasema manadamu wakati akiona matokeo hayo na vishindo vyake ma laha ina nini hi arri yawma idhin tuhaddithu wa akhbara hiyo ardhi itatoa habari zake Bien rabbaka awhalaha kani marako atakuwa ameipa amri wanawako atakuwa ameipa amri mlaziwako atakuwa ameipa amri ardhi yileze yawma yasduru yasdurun nas wa siku hiyo atatoka watu makaburini mwawo wakiwa katika hali tofauti liuraoa amalohum ili wakaonyeshe malipo ya malizao faman ya'mal misqala dharratin khairan yara kwa hivyo basi yoyote yule ambaye atakuwa amefanya mali njema za kumridhisha mwenyezingu Mungu atayaona malipo yake mazuri. Waman ya'mal misqala dharratin sharran yara. Na mwenye kufanya matendo yake maovu akafanya matendo maovu ndio Mungu wake ndio mchumaji wa alioacha duniani mwake, muri wake yake akatumia wake kwa kwa maovu basi yara atayaona malipo yake. Ewe Mola tujalie Wenye moyo wa mema na utueposhe katika na macho mema au.